Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre milostenie ca imitație a generozității și măiestății divine. Omul nu are nimic așa dumnezesc ca facerea de bine. Dacă întreaga creațiune este ca act al lui Dumnezeu manifestarea unei măiestăți și iubiri nesfârșite. Mila, la rândui, este arătarea unei iubiri și maestăci omenești, care, deși în proporții umane, respiră același parfum al Dumnezeirii. Sfântul grigore teologul se adresează către bogat și către tot omul. Știi tu de unde ai existența, suflarea, cugetarea, cunoașterea cerului, egalitatea în cinste cu Îngerii, contemplarea slavei? Știi tu că ești Fiul lui Dumnezeu, împreună moștenitor cu Hristos și îndănesc a spune, chiar Dumnezeu? De unde și de la cine ai tu toate acestea? Și ca să vorbesc de cele mici și văzute, cine ți le-a dat, cine ți-a dat să privești frumusețea cerului, mersul soarelui, discul lunii, mulțimea astelor, armonia și Ordinea prezente în acestea ca într-o schimbările anotimpurilor și ale vremii, perioadele anilor, părțile egale ale zilelor și ale nopților, germinările pământului, împrăștierea aerului, întinderile mării dezlănțuite sau liniștite, adâncurile fluvilor și mersul vânturilor, nu are Dumnezeu care înainte de toate și pentru toate Cere de la tine iubirea de oameni. Nu ne este nouă rușine care luăm și sperăm atâtea de la Dumnezeu ca să nu-i aducem lui un singur lucru, iubirea de oameni? Dumnezeu ne-a despărțit de fiare și ne-a onorat exclusiv pe noi cu rațiune, iar noi bestializăm consumându-ne în lux și nebunie. Dumnezeu nu se rușinează să se numească Tatăl nostru, deși El e Dumnezeu și Stăpân, iar noi, la rândune ne rușinăm să spunem că suntem ruda Lui. Să nu fim chivernisitoare răi ai lucrurilor ce ni s-au dat, ca să nu auzim pe Petru spunându-ne, rușinați-vă voi care dețineți lucruri străine, imitați dreptatea lui Dumnezeu și nu va fi nimeni sărac. Oamenii ascund aurul, argintul, hainele moi și altele asemenea, pricini de război și de nebunie. Cei ce ascund asemenea lucruri refuză rudelor lor nenorocite mila și nu dau din prinosul lor pentru ajutarea nevoilor reale ale vieții. Să imităm legea primă și cea mai înaltă a lui Dumnezeu, care plouă peste cei drepți și peste cei păcătoși, care face să răsară soarele tuturor de o potrivă, care întinde pământul larg tuturor celor ce trăiesc pe el. Cum poți răspunde unei asemenea generozități? Să imităm modelul sublim al milei care e Dumnezeu. Desigur, unul face mai mult bine. Altul mai puțin, fiecare după putere. Dumnezeu a creat omul și, după ce îl desface prin moarte, îl readună. Tu să nu dispetruiești pe cel căzut. Dumnezeu s-a milostivit pentru om într-o cele mai importante împrejurări, dându-i pe lângă toate celelalte legea, profeții și, înaintea acestora, legea nescrisă a firii, cenzor al faptelor făptuite, mustrând, îndemnând, pedepsind, în fine s-a dat pe sine însuși răscumpărare pentru viața lumii. Dacă nu poți face lucruri așa de mari, fă lucruri mai mici, care îți stau în putere. Ajută, oferă hrană, dă un leac, leagă o rană. Practicarea milei era un lucru necesar și mai ales dumnezeesc în cazul săracilor bolnavi, dar mulți dintre cei cărora le revenea datoria să ajute această categorie de nenorociți, pretextau primejdia contagiunii de la cei în suferință. Sfântul Grigore bicește aspru acest pretext neserios. Nu te vei îmbolnăvi, că nu ți se va întâmpla nimic, de faptul acesta te conving și rațiunea, și medicii, și slujitorii care locuiesc împreună cu bolnavii. Nici unul dintre acești slujitori care s-au apropiat de cei în suferință nu s-au îmbolnăvit. Dar, admițând că e un lucru primejdios să te apropii de cei în suferință, să nu fii josnic, o, tu, servitor al lui Dumnezeu, iubitorile de Dumnezeu și de oameni, ai încredere, mila să-ți biruie timiditatea și teama de Dumnezeu să-ți învingă moliciunea, Pietatea să depășească raționamentele carnale, să nu dispecțiești pe fratele tău, să nu treci pe lângă el, să nu-l ocolești ca pe o pacoste, ca pe un ciumat. El este un membru al tău, chiar dacă e frânt de nenorocire.